Etorkizuna ezestatua da izenburupean argitaratu du Matin Perezek Oihartsun izenarekin bere diska berria Bederatzi pieza zusaturiko bilduma da, konfinamendu garaian, idatzi eta grabatu duena. Maikin perez? Bai hori da, behastik ba, gailaik uh, konfinamenduan, bani etxan bai dut materiala iteko, ba, grabatzeko botza eta ta muskatresnak eta abar, hola iten dut beti usaian. Eta hori kustut, helabete batez edo biz, uh, etxan egon gondintzela, duan, Pentsatu dut, ba, behin goz proiektu lodiago bat pentsatzea. Usaian beti kantuak egiteintut banaka uh, kantuan artean lotu redigabe. Eta hornein behin goz, zerbait uh, lodiago, zerbait ambitsua go, eta um, eta da, pentsatu dut uh, diskabazi edo konzeptu uh, diskabati, obieto egeantz, eba doa historio bat, daena uh, mutatu dut uh, diskaukaren uh, inguruan, eta eta da, hola hasi da idea. Diska konzeptuala da? Pertsazunt baiet, zkenan da abentzuta ditu nik ahenitz filma musika eta maite ditu tola lotura baden uh, loturaden musika artean filma eta eta ipuin artean eta pertsonein artean uh, hoste dut Olako zerbait bado lan edizkak, baina ere goten da um, kantu, diska bat azkenan, bien artean da. Jana uh, baita batzi kantua dela, bakotxak konatzen du historia oso baten uh, kapitulo bat, tarte bat, eta ta guzi hori pertsonaik baten uh, um, ikuspegetik. Zientzia fikziora hurbiltzen den lanada? Bai, ahontu bai. Uh, Zerrana egisa, dizka horsoa da uh, zintzia fikziozko ipuin bat, uh, estreluktega kaldu dira uh, lujaruntz eta, eta kontakturik gabe ere gauza dira hemen, uh, jendea errotzen da eta mundu aldatzen da eh uh, hon baita groa musika musika neideak pskat elektroniko elektronikoa musika bada pskat uh, uh, eh tasanik gehiak bendenak aski gordiak eluan iten dut honetan dut zut zutso dela aururik pskat sintesa fikzioa neisa tabak eh tabak groa jaunt sintzafixiozko Elektronikoa eta rock gogorra uztartuz, bederatzi pieza susaturiko bilduma beraz etorkizuna izestatua da Izemberupeko diska berria, entzun duzue interneten plataforma ezberdineta.